а тому скористалися з часу, щоб мене також випхати в інший бік. Ось і вся мудрість». Микола. «Господи, а я й не догадувався, куди стежка в горох. Чоловік із багачами компанії не водив, той на багатських штуках не розуміється». Анна проходить коло нього, він ловить її, прихилює і цілує в чоло. «Бідна ти моя небого! А ти дуже любила цього Михайла?» Анна спалахнувши. «Ну що вже про це говорити? Любила чи не любила, тепер нема що й згадувати. От радше йди сани, ладь, обід уже готов. Поки ти там упораєшся, то вже вистигне як слід». Микола. «Твоя правда, Анно». встає й бере ужівки. «Не час бідному з гадками бавитися, треба роботу робити. Наливай лишень. Я зараз буду готов». Виходить. Ява друга. Анна і Микола за сценою. Анна наливає борщу миску, насипає у другу квасолю і ставить на стіл. Чи дуже любила цього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже, а може більше боялося його, ніж любила. У, сила в нього! Вола за роги вхопить, та й на землю кине. Господи, таких як мій, то йому ніщо двох у одну жменю». Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер. Боюсь, як найтяжчого ворога. І певно, що як він на нас зав'язався, то зітри нас на порох знищить і зруйнує. О, хіба ж мій чоловік зможе з ним боротися?» Микола за сценою. «Анно! Го, Ванно!» «Анна, а чого тобі?» Микола. «А де ти рептюх поділа?» «Най коням сіна накладу!» «Анна! Рептюх ось де, в сінях! Я давно сіна наклала! Ходи їсти!» Вигортає огонь з печі. «Микола! Зараз! Тільки ще лещати поладжу! Десь два лещети випали!» «Анна! Та лиши лещити на потому, не втечуть! Ой, Господи, чим далі, тим чогось гірше мені робиться! Моторошно, мов, перед пожаром, усе мені здається, що ось-ось якесь нещастя!» Ява третя. Микола і Анна. Микола скрипнув дверми, входячи. «Ну...» Анна схапується від печі. «Ох, се ти!» Микола, «А тобі що такого жінка? На тобі лиця нема?» Анна, «Нічого-нічого. Щось мені недобре зробилося. Це, мабуть, від печі. Я трошка загоріла, та голова крутиться. Сідай лишень та їж. Я нап'юсь води, то мені легше буде». Микола сідає за стіл, хреститься і бере ложку. «Та ходи йти обідати, мені якось самому страва в рот не лізе». Анна. «Е, що там? Не прибагай собі нічого, їж». А я тим часом піду до бабича та спитаю його, чи їде він у ліс. Микола. «А, коли так, то йди. Трохи пройдешся, то ні голова перестане боліти. Іди, йди, їсть». Анна накидає на голову хустку і направляється до дверей. Тій хвилі двері відчиняються, входять жандарм, війт, бабич, присяжний і ще один селянин. Ява четверта Микола, Анна, жандарм, війт, бабич і один селянин. Війт входячи. Слава Ісусу Христу, Микола, навіки слава. Просимо до обіду. Війт, обідайте з Богом святим, най Бог благословить. Микола, сідайте, пане війте, що вас сюди до нас приводить. Від сідає на ослоні плечима до столу. Жандарм на лаві, присяжний і селянин стоять і роззираються по хаті. Гм, так собі. Маємо до вас маленьку справу. Микола. До мене? А то що такого? Вій. Ви вчора казали панові Шандареві, що були вночі в Коршмі на купінні. Микола. Та був не в Коршмі, а під коршмою. Від. І пізно вночі. Микола. Та пізно, вже за мною, бачу, ніхто не їхав. Від. Ви приїхали додому закровавлений, Микола? Та... Та так. Жандарм. Що? Ви й додому закровавлений приїхали? Я сього від вас не чув. Господине, правда це? Анна. Та правда, я сама його обмила. Жандарм. О, це важна річ, пише в книжечці. А ви ж казали, що в лісі скалічились, ще як латри брали. «Значить, ви й до міста їхали, закровавлений, і з міста вертали у крові». Від. «Він вам так казав? Ну, це неправда. Він у місті був здоровісінький і зовсім чистий. Я, прицінь, його сам бачив на жупі».